Hármas könyvelés. Irodalmi podcast péntekente. <tűz> Ezt behagyjuk. <gül> <tűz> Örölt vele ki. közösség Szervusztok, kedves hallgatók, sikicsatok, ti is, tetszik, amit beszélünk. A 153. szám adását halljatok a hármas könyvelésnek. Én vagyok. Én kis Gabriela. Én meg polás És ez itt az origós hír az elsők első között. Igen, igen. E, valamiért ezt az oldalt választottam azt mert ott szerepelt ez a e, érdekes program. Ez egyrészt lesz az olvasás éjszakája idén is. Nem és... minden éjszaka az olvasás éjszakája? Hát... Tehát, ö... <sítható> Nekem, nekem egészen máshogy telik mostanában. Jó lenne olvasni éjszakája a legtöbb. A minden esetre, hát vannak emberek, akiknek egy, ez az éjszaka az olvasás, mint a Múzeumok Éjszakája esete is. És itt készül egy közösségi éjkönyv, és hát majd mindenki megtekinti ez oldalon a szponzort, meg stb., de végül is sosem fogt, szoktunk ezen óvatoskodni, hogy cégeket említünk, mert tudja róla mindenki, hogy, hogy, hogy mennyire uh, megvesztegethetetlenek vagyunk. Szóval ezt, ezt, ezt... Még nem próbáltak elég, elég, elég alaposan. Éjjön. nem tudom, hogy ez működni fog-e. Nem, nem tudom, hogy... hogy. Hát, nem a maradék. Na, ja, hát ez a, ez a közösségi a könyvírás. Végülis a, a, a, azért lehet sikeres, mert aki hozzátett valamit, az már biztos, hogy elkötelezett hívet, és nem fogja azt mondani, hogy lesz egy utolsó szemét, de Umberi Tamás, Kerecsényi László, elvileg meggyőztek embereket, akik szoktak írni, hogy, hogy ezt, ezt is tápolják. Én, én nem, nem olvastam bele, hogy hogy, hogy el meg, hogy, és hogy, hogy, akkor hogy... ugye az a játék, hogy az olvasó formálhatja a történet alakulását. Lehet szavazni, hogy sikerült-e Bélának az angliai kaland? Öngyilkos lett -e Margitka? Itt a példák között. Igen, és az első fejezet, az kint is van már az origón, nem egy túl hosszú fejezet, ellenben megismerkedünk szerelmei botonddal, és már az első mondat is arról szól, hogy milyen hülye neve van rajta folyton viccelődnek, ebből még bármi lehet. Ugyanakkor, amit nem értek ebben, hogy, és ami a legnagyobb meglepetés volt az egész olvasás éjszakáj történetben, hogy te jó is ezt a Texter olvasott, még megpróbálják eladni? Jaj, jaj, emlékszem. Egyébként visszatérünk még az alternatív olvasókra, ki mit olvasott vonalon. Oké. Okay. Ehhez egy, két gondolat még. Az egyik az, hogy lehet, hogy azok az emberek, akik szívesen szavaznak arra, hogy Margit Gönnyilkos, hogy sem. azoknak jó a texter, de ezzel nem akarok senkit lehúzni, vagy össze csak hogy, hogy, hogy, hogy lehet, hogy pont ezt a típusú olvasót rántja be ez a, ez a, ez a játék, akinek elegendő egy, egy texter tehát hogy ne, ne, nincsen, tehát hogy kétszer előveszi és valamire használja de, de igazából inkább ez csak egy ilyen ritkaság az életében nem, nincs szerepet. tehát mindegy a hogy pedig azt, be... hogy... most az hogy lehetne be... belépni szeretnék arra szavazni, hogy öngyilkos legyen Margitka de nem találom a gombot aha Ö, mert éppen nincs nyitva szavazás ott, hogy mikor lesz a következő szavazás ja, hogy akkor már van döntve Magyar... Margitka, már semmilyen körülmények között nem lesz öngyilkos. Milyen kár? Tudjuk így. Uh, hogy volt egy ilyen, valamelyik uh, szilveszterkor, a magyar tévében, éveszredekkel ezelőtt, hogy, uh, hogy két csatorna volt akkoriban, és hogy volt egy sztori, ami a két csatorna egyszerre futott, és, és bizonyos időpillanatokban levéltett el a csatornák között, és azzal döntöttél, hogy, hogy most A vagy a B történetet követed. És, és, és akkor gittem, hogy Margitka az egyik szálló egy lett, és ott, ott, úgy folytatódott ott a sztori. Mondjuk nem tudom, hogy a harmadik elegezásra ezt hogy tudták vinni. Nyilván olyan döntések voltak, amik csak időszakos hatás volt a sztorira, és nem, nem voltak gyilkosságok, de, <gül> de ezt, en, nem elnék nem, nem, ezt akar, vagy nem dönek valami? Nem, de egyébként magyar ez hogy hogy három faktori, csatornánk. <hállt> ha le kell követni minden döntést, akkor az olyan nehéz. <hállt> két tévével. Valahogy, aztán nem csináltak többet. Csak egyszer volt utány kutyavása. Egyébként az jutott erről eszembe, hogy ez videójáték lesz, hogy a, a Far Cry kettőben talán volt a kedvenc ilyen morális döntésem, és abban egyet raktak bele nagyjából. És a közepén kellett eldönteni, hogy a, a kis zsoldos haveréidat mented meg, vagy a szegény afrikai kisgyerekket. És ennek mentén hajlott két a ide, de csak egy egészen picit, mert mi eddig a döntésére jutottál, addigra már annyi vér tapadta a kezet, és annyi véres gyémánból vettél Kalosnyéko volt, hogy igazából teljesen mindegy volt, hogy mit választasz. Hát, most hogy érezheti magát így Margitka ezek után? Margitka tök szóval jóval, az emberek 26 a szeretik. Igen, igen. Fomolyabb támogatása van, mint egy, -egy politikusnak. Ugye Margitka for president. Margitka... Na jól van, egy következő hír az egészen más. ez belefutottam egy ilyen cikkbe, ami, ami a, lehet, hogy sokakat attól, hogy végigolvassák, hogy a párkult szó. Egyrészt Náldás Péternek a Párhuzamos Történetek című könyvének a fordítói csináltak egy ilyen konferenciát, is ott beszélgettek. És valamiért tehát érdekelt téma. Belolvastam, és szerintem egy nagyon-nagyon érdekes cikk, hogy összegyűlik perfordító, és mind ugyanazt a szöveget fordítja, és, és mások a tapasztalataik, nem csak abból adódóan, hogy más a nyelv, amire fordítják, hanem mondjuk az egyik fordító a németre fordítja, és a az pedig egy németmű műfordító. Tehát, hogy, hogy, hogyha te írsz a szerzőnek, hogy Péterként, hogy van ez a, ez a szó, akkor ő lehet, hogy németül sokkal jobban meg tudja neked mondani. Hogy, hogy mi az, mert, mert ő meg a másik irányban használja ezt a nyelvet. Ez, ez magyar műfordítóknál viszonylag ritkán fordul elő, hogy, hogy valaki olyan szövegét fordít, fordítja le valaki magyar, aki meg egyébként tud magyarul, de biztos előfordul. Aztán ott a kínai fordítónak is voltak nagyon érdekes dolgai, amelyek inkább a, a műfordítás helyzetére utaltak, például hogyan fizetik, milyen módon, és hogy meg egyébként. Nagyon, nagyon, nagyon érdekes volt a cikk, és, és ajánlom mindenki figyelmébe, illetve hát nem tudom, hogy ez folytatásos lesz, követem figyelemmel, és hogyha hasonlóan érdekes lesz a következő, akkor azt is bevágom. Atya, úisten, nézem közben ebben a szövegben azt, hogy a, a kínai fordító Józsemin az hogyan, hogyan kezdett ebbe bele. És van egy ilyen két mondat, egy mestenszfelis olvasva, hogy magyar nyelvtanfolyam sosem járt, otthon női az a magazinokból vágott ki rövid részeket, és próbálta a fordítani őket. Később egy novellát kezdett szavanként szótárazni. Ott, ott volt a jó nagy hegy és felment rá. Őrületesen tiszteletre méltó. De szóval tényleg, tényleg nagyon egyszerűen egy ilyen tágítja az ismeretet, szórakoztató is ott cikk azon kívül, hogy, hogy érdekes, hogy milyen lehet beszélgetni, hogy te is azt én, és ezt folytatni én is, és akkor így megbeszélni, hogy mind mi szívnak, és ki nagyon-nagyon tetszett. Ha valaki, valaki egészen biztosan ismernek egy szöveget, akkor az élők. Aha, igen. Következő ki? Az ezt... első, az a Gabi. De, de azért csak fel fogok tenni ez a kérdést. Le... <gül> ez, ez, ez így mégis? Hogyan? <gül> Mármint, hogy a, a, igen, az egyik az, a, a, látom, hogy mit csatoltál hozzá. ezt a, csak szembesültem azzal, hogy hogy Igazán megérdemli a lézeres látásjavító központ, hogy elhangozzon a a az adásunkból, mert hogy kihirdettek egy egészen szép pénzdíjazású novellapályázatot, és tematikus volt. Már nem is tudom, tehát hogy az éles látás volt a téma, és ennek kapcsán kellett egy novellát írni. És hát tényleg 6 ezer forint összesen az első három helyezett díjazása, és aztán a következő tizet is megemlítik a cikkben, hogy kik voltak azok. És hát biztos nem meglepő, hogy, hogy teljesen illusztrűs nevekkel szerepelnek a listán, és ennek megfelelően illusztrűs nevek is nyerték el. Garaci Leszló lett az első díjas. És ami érdekes az az, hogy... hogy hogy hogy lézeres látási vitunk központnál valaki azt gondolta, hogy 600 ezer forintot tapsolnunk kell arra, hogy legyen pár jó novella, illetve mindenféle irodalmi fórumokon, meg portálokon, meg legyen nálunk, szerepeljen itt ott. ez inkább úgy volt, hogy 600 ezer plusz büdzsé a pogácsázásra is utána. Igen, igen, igen, de hát. Lehet, hogy ez nem tudom, hogy mennyi fogy egy ilyen pogácsa van. fotókat nincs nagyon sok pogácsa ezeken az asztalokon. <gül> Már. Hát, így van, meg utána, utána pogácsa, meg tudod, ilyen valami, valamilyen középkategóriás bor, nem így óvatosan mérve. De, de hát, hogy ez így vicces. Majd mi sziget, az embereket. Ez szóval jó, a... A el, Igen, igen, nekem is nagyon tetszik. Hát nagyon könnyű de... ugye... A... Megtalálni itt a, a dolgot, hogy ugye az olvasással automatikusan rontjuk a szemünk, szemünket. Tehát így minél többen olvasnak, akkor gyakorlatilag több üzleti lehetőség adódik így a lézeres szemjavításra. Hát az olvasás meg a monitornézés igazán rontaná a szemet, nekem már nem kéne látnom. Uh, ugyanakkor ez még szerencsére nem lépett fel. Az első, ami eszembe jutott, persze az az, hogy lehet-e természetben kérni a díjat. Mert kizárólag szemüveges emberek beszélnek mindig. A <tok> szemüvegeset, de mintha ő is az lenne. Uh, a másik pedig, hogy az első, nem is, tehát a harmadik helyzet novella, az már fel is került a, a literára. Tehát lehet arra várni, hogy a másik, vagy az első is, is megjelnik, az meg tök jó lesz. Úgyhogy tessenek csillagozni. Menni. Én meg egy másik sztorit hoztam, de kapcsolódik irodalomfinanszírozás örvén, mondjuk, hogy a blog tovább túrja ezt a, a mi van a könyvszakmával éhen fognak -e ezek az emberek halni témát, és egy nagyon hosszú cikkben ismertetik azt, hogy hogyha tulajdonképpen a MKK-ja nem érzi azt, hogy ő itt a, az Alexandra Keszcsi lenne, vagy annak tűnik, vagy vagy legalábbis nagyon vacak helyen van az Alexandra Kiskiadók, Nagykiadók másik terjesztő című vitában. És én egészen egészen hihetetlen pénzekről és egészen hihetetlen sértődésekről szóló cikk van, hogy, hogy legyen a magyar irodalom éve, és akkor még kéne 50 millió forint, és, és hát ha a Szécsinyi Pénőkártyával lehet könyvet vásárolni, és akkor az mennyivel jobb lenne, és én nagyon piciben mozog az egész. Ö, és amikor meg nem ez van, akkor meg még ijesztőbb dolgok vannak. Például, például a, a, a kötöttár, hogy legyen itt is nálunk, mint, mint Franciaországban van. És itt van egy fél mondat, mindjárt meg is keresem, hogy ez a, a felmérések szerint a fixár nem a forgalmat fogja befolyásolni, hanem azt, hogy mit olvasnak az emberek. A szabadárospiacon főleg a beszélereket vásárolják, míg a kötöttárstében szélesebb a merítés. Hát, ha majd egyszer megmondjuk az embereknek, mit kell olvasni megint, Tök nem tudom hova a jelenséget Aha. sem. Hát, te szoktad, van egy nehéz szépetű szereplőt találni ezekben a sztorikban. És, igen. Hát, ha hangját vesztett megmondó emberek, kajabálnának még, hogy de hát mi fontosak vagyunk. Olyan nehéz. Én egyrészt nem olvastam ezt a cikket, de nem is tudom, hogy el akarom -e. Tehát a keserű, keserű, érzésem van ezzel az egészel kapcsolatban, hogy, hogy el fogom persze, mert jó, hogy itt pontosan lehet tudni, de... de... De ez, ez, ez teljesen, teljesen abszurd, ahelyett, ahelyett, ahelyett hogy hogy ez kapcsolódik, hogy hogyan lehet könyvet eladni, ahelyett, hogy ez azokat kihasználják például az, amit a múltkori adásban elhangzott, az olyan finom és gyakorlatra kis ráfordítással működő marketing volt, hogy... Jó, nem, ahhoz, nem, valakinek nem, foglalkozni, aki nevele az Isten szerelmére. Jó van, ha, ha már marketing a következő hír is, az viszont erős marketing, nem? Ja, hát, rövid hívta. Igen. Olvastunk már bármit franzen -től? Hát ez az, hogy nekem, nekem, nekem ott van a listá, hogy ezt illene olvasni, nagyon benne van a köztudatban, és még, még valahogy nem, nem, mintha Gabi, te beszéltél volna egy könyvéről, már egy adás. A Szabadságot elolvastam, Aha. És, és elég jó. Elég jó, miközben, tehát tényleg ilyen grandiózus szöveg, és tele van, na, tehát egy csomó helyzettel, hogy egy, egy családnak a, a a konfliktusai, és, és alakulása és, és nagyon sok szereplő van, akiknek a nagyon, nagyon finoman és részletgazdagon gazdagon ki van dolgozva az életük, tehát csomó olyan szituáció, meg, meg helyzet, meg, meg momentum, széles merítésük, és, és ezért aztán az ember nagyon úgy érzi, hogy tőle. Én nekem egy problémám volt, de miatt azt valószínűleg még sokan szeretik, és sokan kritizálják, és ez szépen minden el lett farva a végére, ami már, már szinte ilyen mese, meseszerűvé tette nekem, a, egyébként egyáltalán nem meseszerű, hanem ilyen realista, egy magyregény hagyományt, további könyvet, de szerintem, ö, le, tehát attól, hogy mekkora a hype, egyszerűen jó, jó olvasni, tehát nem volt, én csak ajánlani tudom, Pláne, hogyha jön jövőre, hát szerintem sokan lesznek a sorban a dedikárásnál. Mindig az van, sok sok emberről kiderül, hogy régi rajongója. <gül> Aha, igen, igen, igen. Mondjuk az, az, az tény, hogy ugye nem csak, hogy szerepelt a könyve az adásban, hanem ő maga, mint uh, észhasztó többször szerepelt, és akkor, akkor nem pozitívan, ugye ő ellenben lehúzott mindenféle könyveket a social media, stb. stb. és rendkívül kategorikus kielentései voltak vannak. Ezért nem feltétlenül szimpatikus, vagy nem volt mindig szimpatikus. Ö... Igen. Most már belőle Én... kezelim, ez a szabályosabb is jó hosszú könyv, tehát ha rajongó akar lenni valaki, akkor rá kell az időt, és képben lenni. Igen. Megértem, hogy nem egyszerű privilegizált középkorú fehér férfinak lenni Amerikában. Meg kell ezért kezdeni. <sítsz> Egyébként nagyon izgalmas a könyves blogon, pont ennek a mkk es cikknek a végén, azon filóznak, hogy vajon melyik könyvet fogják kiadni a könyvhétre, mert hogy a három nagy regény az megjelent magyarul, a, a legelső könyve, amit ami te jóisten, 25 éves, az nem, tehát ez egy picit régi, és van két esszékötet, és ebből a másikra tippelnek, ami azért jó, mert ebben az esszékötetben benne van az, az írás is, amiből megtudjuk, hogy miért gyűlli fiatal elhújt kollégáját David Fostervel ezt, aki egy magyarul szintén meg nem jelent, rendkívül fontos hosszú könyvet írt. És ebben úgy benne van minden. Köszönöm, hogy meg nem jelentséggel. Szuper. Hát majd újra ezeket a könyveket. Ezeket a 800 oldalás kis drabokat. Majd egyszer ráír. Uh -huh. Na aztán most én jövök, mielőtt még így ráfordulunk arra, hogy ki, ki mit olvasott a héten, egy pár egyéb dolgot még Egy Egyrészt megnéztük a, ezt a Gun Girl filmet, ami ugye a könyv, könyvről kettő vagy hárman beszéltünk, hárman. Szer szerintem mi beszéltünk nem. róla, te még nem. nem. Mutatunk rá úgy, hogy csak kapcsoljam és mutatok. Hát figyelj, komolyan, elolvassátok. Én azt mondom, hát, hogy, szóval, hogy ne, most már ne, ne olvasd el, mert szerintem a, a film ki, kielégítőbb, jobb és kompaktabb. Tehát Aha. én úgy érzem, hogy... Ja, a, a, a könyvírója írója csinálta a forgatókönyvet teljesen önállóan, tehát így még az se, hogy akkor valaki át dolgozta volna. így le, le lett kicsit tisztázva, ami, ami hosszú volt a könyvben, az, az itt ugye két és fél órás valami ilyesmi lehet a film, tehát egy hosszabb, mint egy hagyományos mozifilm, de, de pont elég ehhez a storyhoz és szerintem ez a, a, a legjobb formája ennek a történetnek. Látványilag is jó, ugye a zenét meg a Trent Reznor csinálta, és ami erős meg meg jó a könyvben, az itt is erős meg jó, hogy mindenképp javaslom a film megnézését. Mondjuk, én aggódtam, hogy mivel már ismerem ugye a fordulatokat a könyvben, hogy unalmas lesz végig, végigülni és végigkövetni a, a kilódást. De, de nem. Tehát így, így a... Egyszerűen jó, jó film, jó a történet, és nagyon tetszett. Mennyire jön át az a filmen, hogy ezek mennyire nem szerethető, nem annyira jó emberek? Ugye nehéz ilyen, ilyen színészekkel, tehát nehéz, nehéz nem szeretni őket, mert egyrészt ugye ilyen szerepszinten is Benne vannak a köztudatban, meg már X-View-ben láttuk őket, de, de azért szerintem ha, határozottan talán sikerül, sikerül úgy, úgy, úgy megismerni őket, hogy, hogy azért ne tud annyira kedvelni. Ez jó, mert az ennél a történetnél elég fontos. Igen. Na hát, meg, majd betervezem. Ami esetleg nem volt annyira hangsúlyos, itt, itt a, tehát a látvány miatt azért látszik, hogy kerültek bele olyan dolgok, hogy vizuálisan erősebb legyen, de de nem egyik se a történet kárára, meg a, a személyiségek megismerésének a kárára és tök, tök jó film másik dolog, ha már, ha már mozizunk, tévézzünk is ez egy korábban már az első évet lement ebben az évben, ebben a az a cím, hogy Legends és egy Robert Little, uh, little? <tosz> nem tudom, hogy kell mondani regényből készült, ha ugyanez a címe a regénynek. És azt néztem, hogy, hogy ez egy olyan író, aki a 70-es, 80-as években sorra írta ezeket a jó kis hidegháborús kémes regényeket. És nem találtam olyat, amit olvastam volna, még alaposabban átnézem majd, mert viszont nagyon ismerős a neve. Mindenesetre három vagy négy részt megnéztem már a, a, a sorozatból, és nagyon nekem való. Uh, a játszik benne, mint egy uh, hát egy ilyen undercover, hogy mondják azt magyarul? Uh, Bokozolatti. <gül> Elnézést. Beépített. Beépített uh, nyomozóként küldik különböző helyzetekbe, de van egy ilyen nagyon izgalmas uh, az epizódok között végig futószál a valós identitásáról, illetve az e körüli kérdőjelekről. És Hát nagyon jó látni Sean hogy ezekben a különböző karakterekbe beilleszkedik, ilyen nyilván az akcentusával játszik, a megjelenésével, tehát rögtön az első epizódban egy ilyen szerencsétlen, dadogó, ilyen borzalmas, szemüveges, lepukkant, kiégett ilyen rednek figurát játszik, és nagyon jó látni, ahogy vált benne, és egyszerűen tetszik a sorozat, remélem, hogy hogy nem fullad ki az évad végére, meg remélem, hogy nem próbálják rétesként, rétes tésztaként itt nyújtani, hogy uh, tudjunk valamit meg a, erről az identitás mellékszárról, illetve... És nem uh, elég meg az első é, én, én szerint Nekem az, az teljesen jól működő dolog lenne, hogyha az évad végén kinyírnák, és akkor a második évad meg valami más ilyen. Uh, hasonló, ha, hasonló cselekményen végigfutó dolog, ugye most a True detective is várunk már a második évadjára, ami nem hozzáállt a karaktereket, csak a koncept tök igen. lenne. Igen, csak pont egy kiszemlítható fordulat lenne az, hogy nem éri a ha, az Igen, aztán... én is értettem és de szerintem spoiler lenne, hogyha konkrét példákat hoznánk elő, hogy hol, hol, hol uh, veszítette el a fejét. <gül> Oké, okay, könyvek, Gabi. Oké, okay. egy olyan könyvet hoztam, ami e, kicsit e, kapcsolódik, vagy legalábbis úgy éreztem, hogy, hogy van valami megint egy ilyen e, sorozat az én olvasmányaim között, a, amikor a, a szöveg és a szövegben a... a, a szerzőként jelenlevő főhős, és a, a, a, szerz, a szerzőként jelenlevő főhős szövegei szerepelnek a szövegben, tehát ez a, ez a kínai doboz, hogy nem tudom, hogy hívják ezt az effektet, amikor, amikor így egymásba csukodnak a történetek, És nem, nem tudom kimondani az úriember nevét, Jostengár, ha jól lejtem, ha nem, akkor meg, meg is leírni. Igen? Majd támadatni uh, a norvégok, tehát ezen vigyázni kell most már. Ojaj? Oh, Zsóra, annyit azért vetődtem rá erre a sztorira, egyébként egyáltalán nem egy friss könyv, mert nekem a, nekem a fickónak, akinek nem fogom többször elmondani a nevét, van egy elég híres könyve, vagy legalábbis úgy híres, hogy az, amikor, amikor én még ifjú voltam, akkor, akkor valahogy a mi közösségben így elterjedt, hogy ezt el kell olvasni. Ez a Sophie Világa, ami egy. Fú, valahol valami e, értékelésben olvastam, hogy nem, nem jó regény, de jó könyv. És ez nagyon megtetszett, mert e, igazából egy, egy kis lány e, története, aki. E, tényleg fiatal, mint a felső tagozatos, ha jól emlékszem, egyszer csak leveleket kaptam ismeretlentől, és, és elkezdenek kommunikálni, találkoznak, és, és, a, és ahogy beszélgetnek egymással, gyakorlatilag a filozófia történet bontakozik ki, szó szóval szerint, tehát, hogy nincs is, nincs is lepezve, tehát, hogy nincsen mögötte szinte semmi sztori, de van egy-két olyan csavar fontolat, ami miatt ami miatt ez a keret ez, ez valahogy erősebb lesz, mint, hogy, mint, mint egy tan könyvben a, mit tudom, német könyvben a Hansz és Gréta, akik néha beszélgetnek a, a, a leck elején, és akkor jön a, jön a példaszöveg a Kainstárban, vagy mit tudom én, tehát hogy ennél azért egy kicsit erősebb a, a, a átkötött történet, és, és egy iszonyatosan érdekes filozófia-történet, ami, ami egészen fiatalabb korosztálytól kezdve szerintem én mindig úgy érzem, hogy újra kéne olvasnom, mert nagyon sok mindent elfelejtettem, vagy, vagy nem úgy olvastam, és, és kéne Na, és, és ez a fickó ennek jelent meg, ez a szöveg, a Történetárus, amelynek főhőse, Peter, egy olyan figura, aki éppen a, ő meséli el a saját történetét, a saját életét viszonylag tárgyilagosan rögzítve egészen gyerekkorától kezdve a jelenig, a jelenig és aztán és jelent az eseményét is. A, a, szintén jött el az és ez ő történte rendkívül különös, és nagyon furcsa gyerekként már megtapasztalta, hogy neki az, az akkora fantáziája, tehát fantáziájában él, és sokkal jobban működik a fantáziája, mint számára maga a világ. Tehát, hogy egyszerűbb személődni és, és történeteket megélni, mint hogy történetekben részt venni. Tehát, hogy mondjuk játszani, elmenni a gyerekekkel, az unalmasabb, mint elképzelni, hogy játszanak is, és, és milyen játékokat játszanak és Mert abban ő az úr, ő az irányító, illetve hát olyan fantáziája, hogy hatalmas ötletet képzel el, és ez egyfajta teher is neki, mert egy folyamatos ötlet az elméje, amelyben a történetek, valamint a valóság az ereinte nem is keveredik, de mind a kettő olyan erős ér, ér, és tiszta emlék, hogy, hogy visszatekintve már nehéz is szétválogatni, hogy mi az, amit valóban megért találkozott az, az a, mit az, a elnöke, vagy miniszterelnökkel, vagy nem, tényleg repülte, vagy nem, ezek a, ezeket a dolgokat már ő magas tudja, mert pontosan ugyanolyan tisztán emlékszik rá vissza, mint arra, hogy elment valamikor a boltba. Ez már nagyon érdekes ez a karakter aki ennyire sok ötlettel dolgozik, és ezeket az ötleteket állandóan ki magából, és meg, megtagadja magát, hogy ez kifejtse. Tehát ő nem akar regényt írni, nem akar sztorikat írni, ő meg akarja, tehát csak ezeket az ötleteket akarja kírni magából, és már a kiskorában rájön arra, hogy mások viszont ötlethiányban szenvednek, és hogy ezt úgymond használra fordíthatja. Eleinte csak egyengetni a saját életét, tehát hogy jól elboldoguljon a közösségben, és aztán később saját megélhetése érdekében ötleteket árul. Uh, és Péterből Pókkel változik, aki egy hatalmas hálószű a irodalmi életben, és gyakorlatilag uh, elindul egy ilyen sztori. Uh, mind a mellett, hogy, hogy ez, a, ez a kiindulási szituáció és ennek a kibontakozása a legény egyik fő témája, neve mellett szerepelnek Péternek egy-egy ötlete, ami szintén csak egy szűségbe lékel a történetbe. És, és nem tudom, hogy ti ismertek -e olyan könyveket, én gondolkodtam, hogy melyek azok még ezen kívül, amelyek legjobban akkor ülnek, amikor befejezi az ember, mert ahogy befejezed, minden részlet akkor kerül a helyére, és csak az utolsó helyére került részlettel tudod átletni az egésznek a struktúráját, a kidolgozottságát, hogy ennek ezért volt itt a funkciója, mert, és nem tudom, hogy nektek van-e ilyen élményetek. Szerintem nem. klasszikus krimik, ezek így működnek egyébként, bár ott is közben is jól érzed magad, de a végén ó, basszus, hát azért volt az erőn, hogy ott hegedül. Krimiből inkább noárt szoktam olvasni, az meg nem így működik, hanem már az elején tudjuk, hogy Aha. ki a gyilkos, viszont közben nagyon sokszor megverik a hőst. Egyébként klasszikus átverés történetek szoktak ezzel a logikával menni, de abból meg Aha. filmet tudok hirtelen sokat. Amikor, amikor vagy van montáz a végén, amikor elmutatják, hogy ki ott, hová az botárca, vagy nem is, mert, mert, mert annyira képte. Igen. Ö, hát itt például csavarok nem úgy, tehát vannak csavarok, de igazából a, ezek a beépített, belerakott szüzsék, tehát amelyeket Péter elmondta, hogy na és akkor beszélgettem ezzel azzal, és elmeséltem neki ezt az ötletemet. És ott egy dölt betűkkel, ott van maga az ötlet. Ö, és, és, és Péter azon kívül, hogy egyrészt van egy olyan réteg a sztorinak, hogy ez, a, ez az irodalmi életet, az irodalmi karaktereket, tipikus író, ezeket itt tök jól tematizálja, azon kívül Péternek is az élet azért elég érdekesen alakul, mert tehát van család, van szerelem, stb. stb. stb. És, és abban is történnek a landok, és, és plusz még ezek a beépített kis és az egész a végén valahogy össze-össze szóval én nagyon-nagyon-nagyon élveztem ezt a könyvet, és furcsának találtam, hogy, hogy, hogy nem, nem, nem igazán lettem, hogy a -en ennyire örültek volna az emberek neki. Uh, hát a Págből olvas blogon uh, emlékeztem, hogy ő, mintha olvasta volna, és rákerestem, 5 5 csillagos ötöst adott rá, tehát úgy uh, tűnik, hogy másnak is így beletrofál, Mind a mellett, hogy uh, hogy, mint ahogy a Péternek a Szűzsei, vagy Péter Szűzsei, úgy a, ennek a sztorinak is vannak olyan elemei, hogy így, na jó, és akkor eltelt 15 év, és, és így tekertünk az időben, pedig olyan érdekesek lettek volna ezek az évek is. Vagy, vagy hogy, hogy is volt ez most, hogy, hogy, hogy, hogy történt az összerelmérete. Na szóval ki, néha, mintha Péter írta volna meg a, ezt a Szűzsejét is. nagyon-nagyon szóval, sok létű, és, és én nagyon jól szórakoztam. És nem hosszú, tehát én ezt ajánlom nagyon. Ádám, te jössz. Te minden tüld, képen és annyira rá fogok írni a következő két hétben. Esélytlenül hogy oh. szabadságra megyek valami egész minden wow. Ó, oh, akkor te Fel Felfogom tölteni a Doxy nak az elejét, hogy hetekre előre legyen, miről beszélnem. Most csak egy könyvet hoztam viszont, és annak sem elrak a végén. Hanem a közepén, de azt sztorit azt mindenki tudja, ez a jó benne. James Benfordnak a The Shadow factory t hoztam, és... És kezdjük az egész történetet ott, hogy ki ez a Benford, mert uh, egy lenyűgöző ember, um, hogyha eltekintünk attól, hogy hogyan néz ki, mert amúgy uh, ilyen bajszos, uh, már jó régen megkopaszadott uh, az a amerikai kisvárosi detektív fejű ember, hogyha ez így mond valamit, ha nem, akkor berak egy, egy linket majd a, a adásnaplóba. És neki az a, az a nagy trúvája, vagy az a nagy sztoria, hogy a 80-as évek elején sikerült Freedom of Information kikéréssel egy raklap dokumentumot szerezni az eszéről, amire akkor még senki nem tudott semmit. Viszont tehát megfeleltek a kérései, kiadták, ő hazatalicskázta, utána pereskedett még egy darabig, mert vissza akarták tőle szedni, de hát ez az Istennek nem sikerült. És megírt az első regényét, a, a The Puzzle Palace-t, ami közelolvasatatlan egyébként, annyi benne a... A, a részlet, a név, a, a divízió az akármi. Akkor óriás sláger volt, mert hogy először lehetett belátni, hogy a nagy fekete kocka alakú épületben kien, milyen emberek mit csinálnak, vagy kihallgatja még a telefonodat. És aztán a, az évek során ő lett a top NSA szakértő ember. Volt egy időszak, amikor meg is vezették, amikor sok forrása volt, és akkor jobban szerette valahogy a, az intézményt mind amennyire lehet. Hmm. És az utolsó könyv, amit én olvastam, ez... Ez elindul uh, 9-11 előtt, egy-két évvel, <coughs> csak hogy lássuk, hogy hogyan épült fel a, a támadása az ikertornyok ellen, és, uh, és tart napjainkig, ahogyan épült ki az, a, az óriási megfigyelőipar-megfigyelő hálózat, uh, milyen embereket alkalmaz, uh, milyen kompromisszumokkal járt, uh, hol törvénytelen és ezeket veszi végig nagyon szépen és nagyon jól megírva. És az igazi előny ennek a könyvnek, amellett, hogy engem határozottan érdekel ez a téma, hogy, hogy Benford ezt a könyvet már, már piszok regényesen írja meg. Beszélgetések, történések, ki volt ott azon a meetingen, az elnökkel, miket mondtak, stb., és amikor az emberek elkezdene gyanakodni, hogy de nem lehetett ott, itt a, ez olyan találkozó, ahol a falnak nem lehet füle, mert emberek ezreit alkalmazzák, ne legyen füle, akkor, akkor hátra lehet lapozni a, a jegyzetaparátusba, és megnézni, hogy honnan vannak, milyen beszélgetésekből, hogy kinyilatkozta. Van vagy ötven oldalnyi jegyzet, ami, ami alátámasztja ezt a nagy és és hogyha nem az NSZ-ről, meg nem egy de mégiscsak egy megfilmeházott kiépítéséről szóló akkor azt mondanám, hogy megfilmesíthető, kémeregényszerűen izgalmas történetet. Úgyhogy összességében hát nem ajánlom mindenkinek, mert mert technikai, mert mert mégis csak egy, egy nagyon kis témáról szóló de, de abban viszont rohadt jól megvan írva, és hát tényleg tök érdekes, de hogyan magyarázzák meg emberek maguknak kompromisszumokat uh, szinten is akár. Le akarunk -e mi hallgatni amerikaiakat, amikor ott van a, a törvénybe, Mindjárt tudjuk, fent van a falon, de azt mondta a főnök. Hmm. Jó, hangzik ez is. Akkor eddig jó, jó hét volt így könyvileg, és végre két hét szívás után nekem is jó könyveim vannak. Mit szóltok ott? Yes, oké. Okay. <laughs> De látom, azért visszamentél a én, és... Igen, igen, kicsit, kicsit tényleg biztosra mentem, mert most már nem lehet így vacakolni. Az első könyv, először is technikailag érdekes, hogy ezt a Kobo Books boardba voltam kénytelen megvásárolni. Ugye én jó pár éve sikeresen az amerikai Amazon boltból vásárolok, és ez hatalmas előnyökkel jár katalógus méretében, árakban, akciókban, mindenben. De azért mindig megjelenik egy-egy, mit tudom én, Angliában először kiadott könyv, amit, amit még nem lehet ott olvasni, sőt, gyakran így átcimezik, meg kicsit át is azokat a könyveket, mielőtt így Amerikába kiadják. És a, az első könyv, amit választottam, ez a Bernard Sumner nevű gitáros, énekes, aki a Joy Division vagy a New order ismeri, ismeri ezt a karaktert, és az, az ő, gyakorlatilag ő rajza ez. ez a cím, hogy, Az angol változatnak az a cím, hogy Chapter and Verse, New Order, Joy Division and Me. És hál' Isten ez a Kobó Store, ez felismerte, hogy én, én Hongkongban vagyok, és elérhetővé tette ezt a könyvet nekem. Egyébként azóta még egy könyvet vettem itt, ami az amerikai boltban még nincs, ez a Roger moore az új. Uh, ugye már beszéltünk talán az első adások egyikén egy önélet rajzáról, ez most valamiféle második felvonás abból. Visszatérve erre a Bernard Sumner könyvre, hát a, a legérdekesebb dolog az egészben, hogy, hogy Nincs, nincs egy, egy éve, hogy beszéltünk a, a New Order meg Joy Division basszusgitárosának az rajzáról, Peter Hooknak a könyvéről, és ugye között a két figura között hatalmas ellentétek vannak. Ugye kivált a basszusgitáros az együttesből, illetve ez az egész uh, sztori elégé, olyan, mint egy ilyen tönkrement házasság és vicces volt megismerni a történetet, meg, meg ezt az egész csúnya befejezést két oldalról. Az a könyv, a Peter Hook könyve nagyon tetszett nekem, nagyon sok humor volt benne, könnyedség, de ugyanakkor nagyon jó be lehetett látni így a, hogy, hogy fiatalkorukban hogyan alapították ezeket az együtteseket, mi, mi mentek keresztül, hogyan működött a stúdió, hogyan működtek a koncertek. De, de abban a könyvben nagyon, nagyon könnyeden, fogyasztható módon tál, tálalva tele anekdotákkal, meg, meg ö, olyan dolgokkal, ami tényleg, még hogyha súlya is volt, meg minden, látszik, hogy, hogy ez a Peter úgy élte meg, mint, mint egy alapvetően egy pozitív pozitív dolgot. Ez a bernát meg egy sok, tehát így rögtön az első pár oldalból lejön, hogy ez egy sokkal, Szárazabb, humortalanabb stílusban fogalmaz. Uh, itt egy ilyen mélység van így a gondolkodásában, ami viszont a másikban nem, nem volt ennyire benne. Tehát sokkal inkább egy ilyen uh, <kül> reflektívebb, elgondolkodó ember, aki komolyabban vesz dolgokat. És vicces volt gyakorlatilag ugyanazt a történetet itt teljesen más oldalról megismerni. Tehát vo voltak, nem tudom, volt három vagy négy momentum, ami úgy éreztem, hogy hogy na hát ez, ez, ez kb. egybeesik a, azzal, amit, amit már a másik könyvben olvastam, de annyira más oldalról fogtam meg ezeket a dolgokat a Bernárd, hogy, hogy gyakorlatilag, mintha egy másik sztorit ismertem volna meg. És hát itt a másik könyv az, az inkább a fiatalkorukra meg a Joy Divisionre koncentrálódik. A Peter Hook még akar írni egy, egy ilyen new order könyvet. Itt viszont egészen napjainkig eljutunk, és itt, itt már a másodikként Bernát jobban belemegy abba, hogy, hogy hogyan váltak el egymástól ezzel a másik figurával, és, és tényleg érdekes látni, hogy a, ahogy a könyvből, a szövegezésből, az élményekből látszik, hogy mennyire a más karakterek, és teljesen érezhető, hogy mik azok a pontok, ahol, ahol ütközések voltak. Tehát a, az egyiknek a, a, a koncertezés az a abszolút legnagyobb élmény, és folyton koncertezne, a másiknak a zeneszerzés, és akkor teljesen ellentétes érdekek, hogyan ütköznek. Kicsit az első könyv olvasása után nyilván kialakítottam egy képet erről a Bernárdról is, ami nem volt túl pozitív, és vicces, hogy, hogy ezt a könyvet elolvasva azért visszajött az a fajta ilyen megbecsülés, meg ezek a pozitívabb érzemek, hogy megismerem az ő oldalát e, a, a sztorinak. Tehát aki aki ezeket a zenekarokat szereti, meg és végül is érdekli maga, a, milyen az élet a zeneiparban, annak mindenképpen tudom ajánlani, de aki, aki olvasta a másik könyvet, annak meg ez szerintem kötelező, hogy lássa, lássa a másik oldalt is. És hát várom, várom a folytatást és a dobostól is várok valami történetet már csak, hogy <gül> teljes legyen a kép. Ezt akartam kérdezni, várhatóan még a megszakoktól. Nagyon puli lenne mindenképp, hát meglátjuk. Aztán nyilván van, van az a pár év időszak, amikor a Joy Division-ben voltak, amiről már számos könyv, meg több film is készült, meg ugye volt ez a, a Manchester-i ilyen klub, ez a Hacienda amiről még híresek, amiről könyvek meg filmek készültek, tehát így nagyon sok külső szemlélő által leírt történet van ezzel kapcsolatban, de, de jó belenézni a fejükbe kicsit. Még a, a Kobo Books-ra visszatérve, ez gyakorlatilag úgy működött, hogy, hogy egy iPad-es alkalmazást töltöttem le a Kobo-tól, amikre tudtam olvasni ezeket a könyveket, és itt azért előjött, hogy az Amazon mennyivel jobb olvasó szoftvert tud csinálni, tehát nyilván időbe telik, míg az új felületet meg, megismeri, meg megtanulja az ember a beállításokat, de, de azért ez egy sokkal gyengébb élmény, mint, mint mondjuk az Amazonos Kindle olvasó minden szempontból. Én viszonyúgy gyakran szoktam vásárolni a borol, de az mindig úgy kezdődik, hogy az apple előbb-utóbb mobi fájl készül, és aztán felkülül a Kindle-re. Aha. Hát igen, csak itt van még ez az Adobe DRM, amit segíteni kell akkor. Igen, igen, igen, de azon szerencsére lehet. Ugyanakkor mondjuk múlt ére megszívottam magamat, akkor iBooks-os könyvet vásároltam, az, abból már két példányom van amiatt, mert Aha. egész egyszerűen nem értem meg vele annyit foglalkozni, hogy végül olvastómat tegyem bármin. Meg azért nekem zavaró, hogy jelenleg van egy ilyen érzésem, hogy a, gyakorlatilag az elektronikus könyvtáram az ott van a... A, az Amazonnál, is bármikor bármi eszközre letölthetem. Ugye ebben is benne van, hogy ezért vagy azért úgy döntett az Amazon, hogy soha többet és bezárja a kontómat. De itt meg, tehát most így keveredik, hogy ezek a könyvek a másik helyen vannak, így nem, nem nagyon örülök neki. Igazából érdekes projekt lenne rászárni, mit tudom én, néhány napot, hogy, hogy mindent begyűjteni, függetleníteni és valami egyszerű Dropbox vagy bármi sztoricsba elrakni a bárhol használható könyveket? Pár nap nem is feltétlen kell. Mondjuk a, a fejedzés annak, hogy mihol van, mit kell még letölteni, az egy, az egy ilyen parásabb rész. Errőt volt Amazon felhasználó érményem a héten, ezt nem is meséltem nektek. Na, itt jó, jó pont, hogy elmeséld akkor. Uh, anyám volt fent Pesten egy továbbképzés, és megmutatta az új kindle amit az én közbenjárásom nélkül teljesen magától vásárolt uh, egy ötöst. És uh, a magyar kiskeresködődőtől sikült egy reklámos Kindle-t beszereznie, amiről azt éreztem, hogy ennek nem kéne ott lenne a reklámnak. Ellenben magyar kontó tulajdonosaként én nem vásároltam le róla a reklámot. Úgyhogy írtam nekik egy levelet, hogy ez van. Vettem bódban reklámos, valamilyen módon oldjuk ezt meg, vagy rakjanak nekem ide egy buy ami amivel le lehet róla oldani, vagy mi a más megoldás. És fél 5 ,5 percen belül megjött egy levél, hogy ha a wifihez csatlakoztatod a gépet, akkor onnak ez normál Kindle-ként nem ilyen reklámtámogatottként funkcionál. Sok szeretettel csók! Huh. Ami hát ilyen esélyben sincsen. Tök jó. Egyébként most közben megnéztem azért, hát ilyen pár száz cím biztos, hogy van az Amazonos könyvtáramban, az biztos, hogy elvacakulnék sokáig. Ó, ez nagyon gyorsan mennek ezek. Ah. A könyvkorozók csodálatos automatizált eszközöket fejlesztettek ki remek emberek. Na, erre majd akkor térjünk vissza. Talán ez hasznos tudás. Mások számára is. Na, aztán még egy könyvet vettem, az viszont kaptam, ez születésnapi ajándék, és papíron, papíron érkezett Magyarországról. Szeret. És az a címe a könyvnek, hogy a Feng Shui detektív egy Nuri Vitácsi nevű írótól. Ez egy hongkongi figura egyébként, de ez a Feng Shui detektív, a főszereplő, az pedig egy Szingapurban élő Feng Shui szakértő. És elképesztően passzol a jelenlegi élethelyzetemhez itt a sztori. Ugye most a elmúlt napokban is Szingapurban voltam, de egyébként ezek ilyen rövid kis történetek, amik itt a régióban játszódnak, Malajziában, Szingapurban, Hongkongban, mindenütt. És hát gondolhatjátok, hogy rettenetes élvezettel vetettem bele magam, megismertem meg a, ezeket a történeteket. Én nekem Kicsit hiányzott, hogy, hogy, hogy ez nem egy, egy regény és akkor egy hosszú történet, amiben komplex bűntényt szépen lassan old meg, hanem pár oldalon belül itt azért mindenféle szakértelmét bevetve ez a nyomozó, meg a, a, az idegesítő és fiatal ausztál asszisztens csaja mindent megoldanak hamar, de, de elképesztően erős karaktereket sikerül így pár oldalba is létrehozni az írónak és hát már van egy ilyen kis klub is, a, a, amiben ezek a figurák tartoznak, egy ilyen misztikusok e, szakszervezete, ahova a nyomozók rendszeresen járnak konzultációra, és mindenféle érdekes helyzet adódik. A fengsúi egyébként annyiban jön elő, hogy minden történet előtt van egy ilyen mély gondolat, amit ez a idősödő fengsúi szakértő így a naplójába ír amivel egy könyvet szeretne csinálni, és e, ezek mindig nagyon tehát így, ko komoly gondolatok, ami után jön egy teljesen könnyed és nagyon-nagyon szórakoztató detektív történet. És hát ahogy a, a régiót, meg a, az itteni sajátságokat, meg a fura embereket leírja az író, a szenzációs, ilyen, ilyen hangosan főröhögős, és az egésznek a Ugye az, az át, hogy ott van ez a fiatal ausztrál lány, nagyon jól előjönnek ezek az ellentétek, így a nyugati kultúra meg a helyi kultúra között. Itt, itt van egy példa, még mikor megismerkedik, ugye ez az új asszisztenssel szépen lassan a, a főszereplő nyomozó Bong. Azt írja, itt a irodában vannak, azt mondja, a lány aztán kiszaladt egy boltba, és egy nagy papírpohár valamivel jött vissza, amit hosszú sovány teljes kávénak nevezett, és olyan keserű kávé és tehéntejszaga volt, hogy felför, felfordult tőle gyomra, és nem tudta tovább továbbenni a párolt belet, amit egy utcai járustól vett ebédre. Imádom. Jó. Jaj, ez nagyon kapora nekem, mert néze, nézegettem már ezt a könyvet korábban. Ami igen, érdekes, hogy ezt a Galaktika kiadója, ugye ez a Metropolis ah. média ad ki, ami talán nem volt eddig detektíves. De, de nem voltak, nem. Hát, volt? de mert voltak. Volt például azt mondja, hogy ők adták ki ezt a Mel az, ami egy ilyen törtelmi például. Tehát, szerintem próbálnak nyitni Chester t is talán adtak ki, szóval, hogy, hogy vannak ilyen, nem csak science fiction ö, próbálkozásaik. Minden esetre ez, ez annak ellenére, hogy, hogy novellák, és, és talán a büntény nem annyira érdekes, szerintem annak is, annak is élvezetes, aki, aki nincs így benne a, a, az ilyen helyi, regionális dolgokban, mint én, és, és tényleg így csak azért is érdemes elolvasni, hogy hogy hogyan lehet ilyen, ilyen nagyon markáns karaktereket pár kialakítani, akit megszeretsz, már tudod, hogy, hogy milyen vicces helyzet lesz a, a kettő figura között, meg té tényleg közben megismerni ezeket a kulturális dolgokat, és, és egyszerűen jó, jó a szöveg, a fordítás is egész oké. Okay. jó heten volt. Végre egyszer mindenki örült annak, amit olvasott. Ez nem, is, nem is, amikor ott tojál ilyen. Valamikor a hónap, előző hónapnak a közepén talán. Úgyhogy akkor most nézek is valami nehéz irodalmat. <hállt> egy jó fránz. <hállt> <hállt> jó van, akkor a hallgatóknak is kívánjuk, hogy ilyen sikeres hét legyen a Így, így Igen. Szervusztok, kedves hallgatók. Elvett. Sziasztok.